13. fejezet Az ilyet szemű lány Kitűnő étvágyal lebédeltünk Természetesnek találtam, hogy Poirot nem akarta itt, nyilvános helyen megtárgyalni a dolgot, ahol könnyen kihallgathattak bennünket. Azonban, ha valami nagyon foglalkoztatja az ember gondolatvilágát, akkor az minden egyebet kiűz onnan, úgyhogy nincsen semmi más, amiről beszélni tudna. Ezért egy ideig csendben érkeztünk, még végre Poirot maliciózusan megjegyezte. Na és a te indiszkréciód nem meséled el? Éreztem, hogy álpirulok. Ó, igen, a ma reggelre gondolsz? Kérdeztem, és amennyire tőlem telt, igyekeztem könnyed nem törődömséggel elmondani az esetet. Nem voltam azonmal méltó ellenfele poárónak. Rövidesen kiszedte belőlem elejétől végig az egész történetet, és közben csak úgy csillogtak a szemei. Nolám, milyen romantikus történet? Bólintott végül elégedetten. És mi a neve annak az elragadó fiatal hölgyikének? nem voltam bevallani, hogy nem tudom. Annál romantikusabb, bólogatott Poirot vidáman. Az első találkozás a Párizsi Expressen, a második itt. Szóval a fiatalok együttudazásának szerelem a vége. Nem ezt mondja a közmondás? Poirot, nem így kiállhatatlan. Tegnap még Mad Moazel dobrój, ma már Mad Moazel hamupipőke? Nem gondolod, hogy bosához illő szíved van? Hastings, Hastings, neked háremet kellent tartanod. Csak bosszancs, mérgelődtem. Mademoiselle az gyönyörű fiatal lány, és én nem tagadom, hogy őszintén bámulom. A másik, az semmi különös. Nem is hiszem, hogy még egyszer viszont lássam. Bár mulatság a közben elbeszélgetni vele, egyáltalán nem az lány típus, amelyik nekem valaha is tetszeni tudna. És ugyan miért? Hát, lehet, hogy snob vagyok, de ez mégsem úri lány, még a szó legtágabb értelmében sem. Poirot elgondolkozza bólintott, Már kevesebb gúny volt a hangjában, amikor megkérdezte. Szóval te jelentőséget olyanítasz a születésnek és a neveltetésnek? Lehet, hogy régi módinak fogsz tartani, de azt hiszem, hogy semmi jó sem származik abból, ha az ember más társadalmi osztályból nősül. Teljesen egy véleményen vagyok veled, barátom. Száz eset közül 99-ben valóban így van. De rendszerint a századik esetről van szó, ha rákerül a sor, mert ebben reménykednek a fiatalok. A te az egészen mindegy, mert hiszen, ahogy mondod, úgy sincs van megint találkozni azzal a hölgyel. Utolsó szavai inkább kérdésszámba mentek, és észrevettem, hogy oldalról élesen figyel. A szemem előtt szinte nagy, tüzes betűkkel írva lebegett. Ott du düfer, és megint hallottam hamuk bőke hangját, amit mondta. Jöjjön, látogasson meg. Utána a saját lelkes válaszomat. Okvetlenül. Végre is mit jelent ez? Akkor még azt hittem, hogy elmegyek, és azóta egyszerűen meggondoltam a dolgot. Különben sem szeretem azt a lányt. Hidegfejel végig gondolva eddigi érintkezésünket, arra a véleményre jutottam, hogy még ellenszenves is nekem. Eszembe jutott, hogy rendkívül kellemetlen helyzetbe kerültem miatta, mert elég gyenge voltam, és engedtem beteges kíváncsiságának. Nem, egyáltalán nem kívánom viszont látni. Könnyedén feleltem tehát poárónak. Megkért ugyanhol látogassam meg, de semmi kedvem sincs hozzá. Miért? Azért, mert nem értek el. Látom, helyeselt poáró. Néhány pillanatig figyelmesen vizsgált. Igen, látom rajtad, ismételte, és ez nagyon is okos tőled, maradj mellett, amit mondtál. Úgy látszik, hogy te változóan mindig ugyanazt tanácsolod, Ezt meg kicsit idegesen. Barátocskám, ne bosszankodj ha nem legyen bizalmat papához. Egy szép napon, ha megengeded, nagyon megfelelő házasságot fogok ajánlani neked. De esetre nagyon köszönöm, mondtam nevetve, hogy ez a kilátás nem túlságosan izgat. Poáros volt és a fejét rázta. Ó, ezek az angolok, dörmögte, semmiféle rendszeresség sincs bennük, mindent a szerencsére meg a véletlenre bíznak. Összerencszolta a homlokát, és megigazította a sótartót. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Mademoiselle bőge az Hotel angolterben lakik? Nem, az Hotel Duferben. Úgy, igaz, elfelejtettem. Egy pillanatra a rossz sejtem egy cikáztak át agyamon, bizonyos voltam benne, hogy egyáltalán nem említettem Poárónak a hotel nevét. Ránéztem, és megnyugodtam. Rendes kis négy szögekre vagdosta a kenyerét, és teljesen elmerült ebbe a foglalatosságba. Bizonyosan azt hitte, hogy már említettem neki a lány címét. A fekete kávét kint a tengerre néző teraszon meg. Baró elszívta vékony kis cigarettáját, aztán kiúzta az óráját, megnézte, és így szólt. A vonat két óra huszonötkor megy Párizsba. El fogok utazni. Párizsba? Kiáltottam csodálkozva. Párizsba? Jól hallottad, barátom. Te Párizsba megy és miért? Nagyon komolyan válaszolt. Hogy utána nézek Mössz gyilkosának. Azt gondolt, hogy Párizsban van? Ellenkezőleg bizonyosan tudom, hogy nem. Lehető függetlenül mégis Párizsban kell utána nézzek. Te ezt ugyan egyelőre nem érted, de még idejében elmondok neked mindent. Hidd el nekem, ez a Párizsi utazás valóban szükséges. Nem leszek oda sokáig, valószínűleg már holnap visszajövök. Nem ajánlom azonban, hogy elkísérj. Inkább maradj itt, és tarts Keresd az ifjú rönó társaságát, és ha akarod, próbáld elhódítani tőle a szép márt, kisasszonyt, bár félek, ezen a ponton nem lesz valami nagy sikered. Az utolsó megjegyzése nem esett valami jól. Erről jut eszembe. Mondtam, mert előbb is többször meg akartam kérdezni tőled, hogy honnan tudtad meg, hogy ezeket nem megértik egymást. Barátom, én ismerem az embereket. Helyez egymás mellé egy olyan fiút, mint a fiatal Rönó, és egy olyan gyönyörű lányt, mint Mademoiselle Márt, és az eredmény majd maga veszekedés apa és fiú közt. Ez csak pénz vagy nő okozhatta. Ha emlékszel a szobalány, Leoni előadására, hogyan dühöngött ez a fiú, akkor csak nőről lehetett szó. Ezért próbáltam meg a kialgatás során egyenesen rátérni erre, és igazam volt. Szóval ezért óvtálat, hogy beleszeresek abba a lányba, mert meggyanítottad, hogy szereti a fiatal Rönót. Poéro mosolygott. Első benyomásom az volt, hogy ilyet szemei vannak, és most is csak így tudok meg ma az gondolni. A lány, akinek ilyet vannak. Szóval ő az ilyet szemű lány. Hangja oly komoly volt, hogy szinte kényelmetlenül éreztem magamat. Mit akarsz ezzel mondani, poáró Azt hiszem, barátom, hogy nem sokára meglátjuk, most azonban indulnom kell. De hiszem még rengeteg időt van. Lehet, lehet, de szeretem, a bőven van időm a vonatnál, szóval mennem kell. Rendben van, mondtam felkelve, elkísérlek. Arról szó sem lehet, ezzel nem tiltakozom. Olyan parancsoló hangon mondta ezt, hogy meglepettem, bámultam rá. Erélyesen bólintott. Így tartom helyesnek, és így lesz barátom, a viszontlátásra. Megengedett, a hogy megcsókoljalak? Ah, mindig elfelejtem, hogy ez nem szokás az angoloknál. Poero elment, és én nagyon elhagyatott lettem egyszerre. Lementem a strandra, nézegettem a fürdőzőket, de nem volt elég energiám, hogy magam is közéjük menjek. Arra is gondoltam, hogy talán hamupipőke is köztük ragyog, valamilyen fantasztikus kosztümben, de nem láttam sehol. Széltanul barangoltam végig a homokon a város túlsó vége felé. Ez jutott, hogy csupán udvariasságból is érdeklődnöm kellene a lány után. Ez további kellemetlenségeknek is elejét venni, és az ő szépen be is fejeződnék ezzel az rátogatással. Tovább nem is kellene törődnöm vele. Ha viszont nem megyek, lehet, hogy feljön ismét a villához, hogy beszéljen velem. Ez sokkal kellemetlenebb lenne. Legjobb lesz, ha röviden levizitelek nála akkor megmondhatnám neki, hogy a jövőben semmit sem tettek kíváncsiságának kielégítése érdekében. Ott a strandot, és befelé a városba. Nem sokára megtaláltam az Hotel Fert, amely nagyon szerény fogadó volt. Kínos volt, hogy nem tudtam a lány nevét, ezért elhatároztam, hogy megyek és körülnézek. Hát, ha megtalálom a halban. Merlin hely, az ember, ha kimegy a hotelből, akkor a strandra megy, a strandról meg egyenesen vissza a hotelbe. Máj szórakozási lehetőség úgy sincs. Épül ugyan már a kaszinó, de az még nincs kész. Miután végig a strandon, és nem láttam, valószínűleg tartottam, hogy a hotelben megtalálom. A kis többen ültek, ő azonban nem volt köztük. Benéztem egy pár terembe, de ott sem volt. Ezután várakoztam egy kicsit, de a türelmem nem soká tartott. Odamentem a portáshoz, félremondtam, öt frankot nyomtam a kezébe, és így szóltam. Egy hölgyet keresek, aki itt lakik. Fiatal angol lány, kis és sötét hajú. Nem emlékszem már biztosan a nevére. A portása fejét rázta, és mint a futó vigyorgás nyomott volna el. Nem lakik itt, kérem olyan hölgy, amilyent le írni. Lehet, hogy amerikai. Próbáltam segíteni neki. Olyan buta ember. Az én emberem azonban továbbra is csak a fejét rázta. Nem, uram. Itt hasz vagy hét angol és amerikai hölgy lakik, de ezek mind sokkal idősebbek, mint az, akit keresni tetszik. Tessék talán másik hotádban keresni. Olyan határozottan beszélt, hogy már magam is kételkedni kezdtem. De hát a hölgy azt mondta, hogy itt lakik. Téved uraságot, itt valami félreértés van, mert egy másik úr is kérdezősködött már utána. Mi? Mit beszél? Kiáltottam meglepve. Igen, uram, egy úr járt itt a képen, úgy írta le a hölgyet, mint ön. Milyen volt ez az úr? Alacsony, nagyon jól öltözött úriember volt, hegyes bajusztal, különös formájú fejjel és olyan zöldes szemekkel. Poáró! Hát ezért utasította vissza, hogy elkísérjem az állomásra. Ez már mégiscsak szemtelenség. Ki fogom kérni magamnak, hogy az ügyeimbe avatkozzék. Azt gondolja talán, hogy Dajkára van szükségem, aki minden dolgomnak utána néz? Köszöntöm és elmentem. Kicsit zavarban voltam és haragudtam kotnyeles barátomra. Csak azt sajnáltam, hogy most már olyan messze van, és nem érhetem utol. Szerettem volna neki megmondani, hogy mi a vélemény a fogadatlan prókátorokról. Pedig határozottan mondtam neki, hogy nincs szándékom fölkeresni a lányt. Igazán, az ember barátai néha búzgó a kelleténél. De hol van a lány? Igyekeztem elfelteni a haragomat és megfejteni a rejtét. Világos, hogy szórakozottságból rossz címet adott. De hirtelen megdöbbentem. Hát, ha nem szórakozottság volt, hanem tervszerűen adott rossz címet és hallgatta el a nevét. Minél tovább gondolkoztam a dolgon, annál inkább rájöttem, hogy az utóbbi feltevésem a helyes. Valami oknál fogva nem akarta, hogy az ismerettségből barátság fejlődjék. Ám fél órával ezelőtt nekem is tökéletesen ez volt az elhatározásom, mégsem esett jól, hogy velem kapcsolatban ő is ugyanezt határozta el. Sehogy sem tetszett nekem az egész dolog, és határozottan rossz kedvűen mentem fel a Villa genevieve -hez. Nem mentem be a házba, hanem az ösvényen mentem fel a kunyhó melletti padocskához, és dúzzogva leültem. Gondolataimból ismerősnek tetsző hang zavart fel, amely közvetlen közelből hallatszott. Körülnéztem, de nem a Villa Genevieve kertjéből hallatszott a hang hanem a szomszédos kertből, amely a Villa Margarithez tartozott. A hang mind közelebb jött. Megismertem, a szép Marth hangja volt. Kedvesem, mondta, hát valóban igaz? Minden nehézséggel van hárítva az útból. Amint mondtam, Mart, felelte a férfi hang, amelyről Jack óra ismertem. Semmi sem választhat most már el bennünket, egyetlenem. Házasságunk útjából az utolsó akadály is eltűnt, senki sem velt el már tőlem. Senki, kérdezte a lány halkan. Ó, Jack, Jack, én nagyon félek. Távozni akartam, mert a karatom ellenér is hallgatóznom kellett. Amikor fölkeltem, hogy elmenjek, megláttam őket a sövény nyílásán keresztül. Egymás mellett álltak, szemben velem. A férfi a lány derek a köré font a karját és a szemébe nézett. Annyi bizonyos, hogy gyönyörű pár voltak. A sötétbőrű, atléta termetű fiú és a szőke Mintha csak igazán egymásnak te nem tették volna őket, amint itt álltak boldogan, a retentes tragédia ellenére is, amely a fiatal életüket. De a lányarca gonterhelt volt, és ezt Jack Renaud is észrevette, mert közelebb vonta magához, és megkérdezte. Mitől félsz, drágám? Mi az, amitől még most is félhetsz? És akkor láttam azt a tekintetet, amelyről Poirot beszélt nekem. Valóban ilyet szemű lány volt, amint súgva alig mondta. Téged féltelek. Téged. Nem hallottam a fiatal rönó feleletét, mert hirtelen szokatlan jelenség mondta magára a figyelmemet, amely kicsit lejjebb a sövény mentén tűnt fel. Úgy látszott, hogy elsárgult bokor állott, ami nagyon különös volt így nyár elején. felé mentem, mire a sárga bokor hirtelen megfordult és rám nézett, miközben ujját az ajkára tette. Zsiró volt. Nagyon óvatosan megkerültük a kunyhót, és amikor halló kívül voltunk, megkérdeztem. Mit csinált itt? Pontos ugyanazt, amit maga? Hallgatóztam. De én nem szándékosan tettem. Ó, vigyorgos zsiró Én igen. Mint mindig, most is bámultam ezt az embert, bár nem volt szimpatikus. Ő szinte lebecsüléssel nézett végig rajtam, amint folytatta. Nem sokat használ a dolognak, hogy beleütötte az orrát. Lehet, hogy egy ami később valami nagyon hasznosat hallhattam volna. Hova tette a vémúmiáját? Poáró úr Párizsba ment. Föltem hidegen. És mondhatom magának, Mössző Zsíró, hogy poárom minden, csak nem fémúmia. Nagyon sok bonyolult ügyet megoldott már, amelyek zavarba hozták az angol rendőrséget. Ah, az angol rendőrség, mondta Zsíró, és megvetően legyintett. Körülbelül egy nívón mi vizsgáló bíronkkal. Úgy, tehát Párizsba ment. Rendben van, egészen okos dolog. Annál jobb, minél tovább marad. De mit gondol, mit fog ott találni? Nincs felhatalmazásom, hogy erről nyilatkozzam. Feltem nyugodtan. Zsiró élesen rám nézett. Valószínű, hogy volt annyi esze, hogy nem mondta meg magának, így ezt a meg durván. Jó napot, sok a dolgom. Ezzel salkon fordult, és egyszerűen faképnél hagyott. Úgy látszott, mintha a nyomozás megállt volna a Villazené-Vievben. Zsiró láthatólag nem kívánta a társaságomat, és abból, amit láttam, hogy nem bizonyos volt, hogy Jack Renaud sem. Visszatértem a hotelbe. Azt hittem, hogy a következő nap sem hoz semmi különösebb, de csalódtam. Ami történt, teljesen ért. Éppen reggeliztem az ebédlőben, amikor a pincér, aki előzőleg valakivel beszélt kint, hátató izgalommal lépett be az étterembe. Egy pillanatig szórakozottam babrált a szalvétájával, nyilvánvalóan habozott, de aztán megszólalt. Úroságot meg fog bocsátani, de ugyebár összekötelésben van azzal az ügyel a villazsényi vijefben. Igen, mondtam érdeklődve. Miért? Nem tetszett még a nagy újságot hallani? Miféle újságot? Azt, hogy ma ilyen új gyilkosság történt. Mi? Ott hagytam a reggelimet, felkattam a kalapomat, és rohantam, ahogy csak bírtam a villához. Úgy gyilkosság, és poharó nincs itt. Micsoda szerencsétlenség, de ki gyilkolhattak meg? Berohantam a kapun. A cselédek a vélakosi feljárójánál álltak egy csoportban, hangosan beszélve és gesztikulálva. Megfogtam François-t. Mi történt? Ó, uram, uram, még egy szerencsétlenség. Rettenetes. Álltok van ezen a házon. Bizony, mondom, álltok. El kellene küldeni a főtisztelendő plébános úrért, hogy szentelt vizet hozzon. Én bizony nem maradok még egy éjjelben a házban. Talán most majd rám kerül a sor, mit lehet tudni. Keresztet vetett magára. Jól van már, jól van, kiáltottam rá türelmetlenül, de kitöltek meg. Hát tudom én azt. Egy férfit, egy idegent, ott fent találták meg a kunyhóban, nem egészen száz méternyire onnan, ahol a szegény uraságot. De ez még nem minden. Szíven szúrták és ráadásul ugyanazzal a törrel.